Зрештою, так вони домовлялися. Джеймі мав прийти до Нет після поминок, так він сказав Конорові. Так Нет сказала Піп. От тільки Нет також запевняла, що того вечора Джеймі до неї не прийшов. Що востаннє вона бачила його, коли той ішов від неї в Натовп шукати людину, яку там помітив. Але Том каже, що Джеймі заходив до її будинку о 22 годині 50 хвилин, після рейваху. Отже, хтось бреше.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 Мені відомо, що Піп заклопотана відстеженням пересувань Джеймі тієї ночі, але, мені здається, їй не варто ігнорувати нотатку, знайдену в його сміттєвому кошику. Ми знаємо, що прибиральниця Рейнольдців приходить що два тижні в середу. Тож нотатку, яку знайшла Піп, могли написати або викинути впродовж останніх десяти днів. А саме в цей період поведінка Джеймі була безладною. Крадіжки нічні виласки.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 Хоча була тільки шоста вечора Піп саме прочесала ще один ряд Не знайшовши ні сліду Гіларі Коли на цвинтарі хтось скрикнув Вітер спробував віднести голос Раві від неї Але Піп почула і побачила здійняту руку Що махала спонад живоплоту Дівчина поквапилася туди «Знайшов?» – запитала вона засапано «Гіларі Вайсман»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 і її увагу привернув один запис – у четвер. За день до зникнення Джеймі двічі заходив на сторінку Лейлі Мід в інстаграмі. Він також шукав Недда Сільва зґвалтування суд Макс Гастінгс, що привело його на вебсайт PEEP, a good girl's guide to де Джеймі, схоже, послухав їхній із Раві випуск про останні засідання. Піп пробігла очима по переліку за попередні дні.